Velkommen til Millionærklubben Special med Panille Indgår. En af de ældste internationale lufthavne i Europa ligger i Castro på Amar, hvor fly har haft takeoff siden 1925. I dag er Københavns lufthavn en af Danmarks største arbejdspladser, og i 2018 passerede lidt over 30 millioner passagerer igennem lufthavnen. En milepæl og ny passagerrekord. Her slut 2021 ser tingene dog lidt anderledes ud. COVID-19 pandemien har udløst den værste krise i luftfartens historie. Og manden, der skal navigere Københavns Lufthavne gennem krisen, er administranddirektør Thomas Volby. Velkommen til Thomas. Tak. Thomas, hvor mange grå hår har du fået siden den 14. marts 2020? Jeg synes mere det ser ud som om dem der ikke er der. Man skal være <laughs> <Ja>. ærlig. <laughs> Men, Men øh, øh, ja. Det er været en hård tur. Det har været en hård, øh, en hård tur ja. Den. Øh, hvad betyder den dato øh, for dig? Selv den dato betyder faktisk mindre, end man skulle tro, forstået på den måde, at vi var i gang inden. Vi havde faktisk haft krisemøder allerede en uge inden, fordi vi kunne godt mærke, at det gik den gale vej. Og da så statsministeren om så måske, lukkede landet ned, så kom det faktisk ikke som en stor overraskelse. Vi var adviseret på forhånd og var godt klar over, hvad der skulle ske. Så... Så lige netop den dag betyder ikke så meget, men weekenden før, hvor vi sad en hel søndag inde på kontoret i ledelsen og prøvede at finde ud af, hvad i verden, vi skulle øh, gøre, og hvor slemt det blev, øh, den, den husker jeg øh, rigtig, rigtig klart. Og så blev det desværre jamen, endnu værre, end vi troede, faktisk. Mm. Jeg synes, vi vi lige kan tage den i, i step, det her kriseberedskab, der er træder kraft. Og det, der skete den der i marts 2020, var jo, at, at grænserne lukkede ned. I var så altså, en uge advarsel. Det er jo heller ikke det store ende af ens virksomhed, ligesom går op i, i røg, og på ubestemt tid også, stikte altså det, det krisemøde hvordan var hvad var det der gik ned der Jamen det var realisationen af at det her ville blive øh, utrolig voldsomt. Øh, og at, øh, at, at vi jo netop skulle prøve at finde ud af, jamen, hvordan der navigerer i det her, det, vi i det her. Det var faktisk noget af det vi brugt mest tid på i starten. Det var at finde ud af at netop som du siger, der var en utrolig usikkerhed. Vi vidste ikke, hvad vi var på vej ind i det var et tæt tog. Øh, og, og øh, så kan det være meget svært at sige, hvordan navigerer vi egentlig altså på et tidspunkt, så skulle vi jo skære ned, hvad vi har gjort. Jamen hvor tager man en beslutning om, hvornår man skal skære ned, når man ikke ved, hvor længe det her varer. Øh, og for eksempel, hvis man skærer ned, så det var tre. Måneder, så var det en rigtig dårlig idé at skære ned. Hvis man skærer ned, og det så var 9 måneder, så var det en god beslutning. Mm. Øh, så så der, der var rigtig, rigtig mange overvejelser. Så var der brugte vi rigtig lang tid på at finde ud af, hvordan skal vi ændre vores, øh, hele vores rapporteringssystem, så vi kan navigere med 3 ugers varsel, og ikke 3 års varsel, som næsten er det, vi normalt gør, mm. for at sige det populære i hvert fald. Øh, og, og det brugte vi rigtig, rigtig lang tid. Vi brugte ikke så lang tid på at sidde og sige, nej, hvor er det ærgerligt, fordi det, det var vi ligesom forbi ret hurtigt øh, at sige, okay, hvad gør vi så? Og den sidste ting, vi gjorde, det gjorde vi faktisk allerede på det første møde, interessant nok, det var at sige, hvad skal vi have med ud af den her krise, når det her overstået Og på det tidspunkt tror jeg nok, vi alle troede, det var seks måneder, vi talte om, skal jeg lige sige. Mm -hmm. Men der var, sagde vi allerede dengang, hvad skal vi med ud af det her? Hvad er det, vi, vi hvad, i en mindste kompensation, vi skal have lært, når vi kommer igennem det her? Det vil jeg gerne vende tilbage til, fordi det jo, ja, som du siger, der ligger jo nogle læringer i det her også. Hvem var det, du sad sammen med i det rum? Der sad jeg sammen med mit ledelsesim, som har gjort det helt fantastisk godt. Altså, vi har syv direktører for de forskellige områder i lufthavnen. Og, og det var dem, vi sad, dem, jeg sad sammen med, og vi begyndte at planlægge at sige, hvordan, hvordan håndterer vi det her, hvordan kommunikerer vi til medarbejderne osv. Var det sådan, at så I så ned et, et, et, et taskforce, eller vi skal have faste møder sådan her, eller jeg skal ned og stå på en, en ølkasse og fortælle medarbejderne, eller hvad var det for en, et beredskab, der blev rullet ud altså i første fase, kan man sige? Det er jo lidt det del. Vi har, og det vil ikke overraskende nogen i Lufthavnen, ret, et ret fast og ret disciplineret kriseberedskab, som vi bruger i alle mulige forskellige sammenhænge når der sker ting, eller som er klar, når der sker større ting og større kriser. Jeg vil sige, det var ikke nødvendigvis... Det, det, det brugte vi sådan set i hvert fald principperne for, øh, men det var i høj grad i første omgang ledet der var krisekomiteen. Det er det ikke altid, øh, men det var det i den her sammenhæng, fordi der skulle tages beslutninger hurtigt. Øh, det var så også en af de ting, vi lovede hinanden, at, at vores beslutningsgange, som til tider godt kan være lidt omstændige, fordi vi har mange hensyn, mm. at den måtte vi simpelthen prøve at skære igennem, og så måtte vi sætte os ind i rummet, øh, mødes, når det var nødvendigt, øh, og så tage de nødvendige beslutninger, så folk kunne komme videre. Og så satte vi ned i en række forskellige grupper, øh, som skulle håndtere, Nogle skulle håndtere flydelen, nogle skulle håndtere øh, passagerdelen videre, øh, og arbejde sammen på tværs. Øh, og så kørte vi ja, meget sådan, fra minut til minut i Ja, og hvornår ændrede det der minut til minut til, at I kunne begynde at sige, okay, nu kan vi godt kigge lidt længere frem? Ja, det var vel efter de første par uger, hvor det hele var meget meget fokuseret på at bare få driften til at virke, få folk igennem, få til at holde afstand, få flyene til at komme ud og, ind og få lukket lufthavnen ned i virkeligheden i mange områder, så begyndte vi at sige, hvad gør vi så? Og så satte vi os ned og lavede faktisk et helt nyt management-system, altså, hvor vi tydeligvis havde månedsrapporter og sådan noget, alt det smed vi ud af og sagde, men nu. Hvis vi nu kan se tre uger frem, hvordan gør vi så? Og så lavede vi sådan en lille pendetegning, der viste, hvad vi kalder baser. Altså, at, man, at, vi, at vi kiggede tre uger frem, og så løber vi hen mod den milpæl, som vi nu kunne se tre uger fremme. Og når vi nåede noget, noget dertil, så kiggede vi en anden retning, eller kiggede vi på ny, hvor den næste milpæl tre uger frem. Og så kørte vi altså tre uger gangen på den måde. Så vi ligesom kunne sige til folk, at vi har tre uger i en organisation, som er vant til at have planer, som strækker typisk et år, tre år, fem år frem, så det er en fuldstændig sæt kulturændring, altså at de simpelthen ingen, ingen, base, ingen budget har der rækker mere end tre uger frem. Det, det er meget tror jeg angstprovokerende for en hel masse mennesker lige pludselig at stå der og sige, men hvad, hvad med, hvad, der, hvad jeg havde planlagt for om tre uger, al tre måneder, der er ikke nogen planer. Der er ikke nogen planer, du har, du har, tre uger at løbe på, og det er det eneste, du får penge til, det er det eneste, du får øh, ressourcer til, og så kører vi. Og når vi så de tre uger kører, så kigger vi på den næste milepæl, og så kører vi igen. Og det har vi faktisk gjort. Og det gør I er Mindre nu, lidt mindre nu. Nu har vi forlænget perioden lidt. Vi lavede så, også et, vi lavede så et tre måneders budget, som mm. vi så kørte af. Så vi budgetter og alting ud af vinduet. Det var en befrielse også. Og så, og så har vi simpelthen kørt med tre måneders planer, altså tre måneders rull, hvor vi så kører lidt mere faste planer nu. Og det forlænger vi så nok til, til fire måneder nu. Men vi kører stadigvæk ikke budgetter. Og hvad var det så for nogle redskaber, du skulle hive op af din, din ledelseshåndtaske, som du jo havde med dig fra, ja, blandt andet Mersk, hvor du var i mange år? Ja, altså det var, øh, det var nok det her med i Mærsk var vi gennem flere kriser. Altså i Lufthavnen har vi jo stort set haft en lang rejse, som stor har gået en vej, nemlig opad, <laughs> indtil vi så kørte ind i muren. Øh, øh, og det kunne jeg godt mærke. Det var der også nogle af mine medarbejdere, der jeg havde prøvet før. Øh, I Mærsk har jeg været gennem en række forskellige kriser. Øh, dotcom bubble og finanskrisen og andre. Øh, og også sådan mere drifts- og operationelle kriser, som, som vi har måttet håndtere. Den, det var absolut en fordel ved at sige at kunne bevare roen og sige, jamen der er som regel noget, der er som regel noget på den anden side. Øh, og vi skal tage de rigtige beslutninger. Vi skal tænke os om. Vi skal kommunikere rigtig meget til vores medarbejdere. Og så skal vi nok hele tiden gå ud fra, at det bliver værre, vi tror. Fordi så har man det til de rigtige beslutninger. Hvis man, hvis man hele tiden tænker, at det bliver nok godt, så får man ikke taget de nødvendige beslutninger. Og det, det brugte vi en del tid på i lederteamet, som Jeg har det heldigvis meget i team, som gjorde et helt fantastisk godt stykke arbejde. Og, og bakket helt utroligt op hele vejen gennem krisen. For den endte jo med at blive lang. Det slæder også lidt på os alle sammen. Men, men der var meget af de der med at og, og helt, bare have prøvet det før og kunne sige, at der er noget på den anden side, men vi skal også gøre det nødvendigt, og vi skal gøre det, jo tidligere vi gør det, nu mere får vi ud af det. Jeg tænker også, Thomas Volby, der må være en, en, den her balance mellem at skulle være leder og ja, luftkaptajner og stå, stå forrest og vise vejen og tillid og trykke de det her ting, samtidig med at vise omsorg og forståelse for, for medarbejder. Den balance, hvordan finder du den? Ja, jeg har heldigvis nogen, der er rigtig god til at hjælpe mig med at huske mig på det, øh, og fortælle mig, hvornår jeg skal gøre det ene, og hvornår jeg skal gøre det andet. Det er den ene ting. Jeg synes egentlig ikke, jeg synes, det kommer ret naturligt, fordi jeg har været i virksomheden så længe, så jeg kender rigtig, rigtig mange medarbejdere. Og, og, og når man så sætter sig ind i deres situation og tænker, hvad er det, de tænker lige nu? Og den usikkerhed, de har, altså vi har jo, i ledsen kan man sige, der har vi dog i hvert fald, en lille smule klarsyn, og vi har også noget beslutningskraft, der gør, at man kan sige, at så kan vi der bestemme lidt selv. Men så er jo rigtig, rigtig mange mennesker, som ikke rigtig vidste, hvad vi rammer skal Kommer vi gennem afskedelsesrunder? og hvad, hvad, hvad, hvad kommer til at ske med os. Og når man prøver at sætte sig ind i den tankegang, så synes jeg ikke det er så svært at finde, hvad skal man sige, empatien eller, eller, eller følelsen for, hvad er det de gerne vil høre om, hvad er det, hvad er det de gerne vil forstå, når vi så kommunikerer. Og vi vil så siger vi har også lært at kommunikere rigtig meget mere. Det er en af de ting, vi tager med ud. Altså vi har holdt teams møder for samtlige medarbejdere, teams møder for ledere, teams og oftere. Og, og det kommer vi til at fortsætte med. Det har medarbejderne sat utrolig stor pris på. Det er en af de ting, jeg har fået mest at vide fra hvor, altså, rigtig mange medarbejdere ude i hele virksomheden. Jeg har sagt, hvor er det fedt, at det var fedt, at I bare viste jer og fortalte, hvad der foregik, og hvad der mm. så skulle ske, selvom I godt vidste, at, at, at vi ikke vidste, hvor langt frem vi kunne se. Du har også relativt lang tid, du har været hos Københavns Lufthavn og Thomas Volbø. Du har jo ikke 10 års jubilæum, du lige har, jo, har kunnet fejre. Hvis vi hiver pandemien ud af, af, af det her billede, hvordan vil du så beskrive dine din år i, i spidsen for, for lufthavnen? Jamen det har været en det man kalder en fantastisk rejse, altså det har virkelig været spændende. 10 år er jo lang tid, men de er fløjet afsted. En af min ret junior-medarbejdere sagde til mig den dag, jeg kom, øh, jamen, der er aldrig en kedelig dag i Lufthavnen. Og, og det har simpelthen vist sig at være rigtigt. Det er der simpelthen ikke. Nogle gange på godt og nogle gange på ondt, men, men det meste af tiden på godt, øh, det er en virksomhed, som udvikler sig hele tiden. Mm. Altså på trods af, at man tænker, jamen, hvad egentlig, det, det, det, det er jo den samme, den gør, altså vi får folk ud rejse. Øh, øh, men, men hvis man så ser på indmaden, hvis man kan sige det sådan, så ændrer den sig jo hele tiden, både teknologisk og servicemæssigt og kommercielt. Øh, nye kunder, nye typer kunder, øh, nye øh, og så. der sker noget helt. Tiden. Øh, og det, er, det gør bare, at, at, at man når næsten ikke kan kigge op. Altså. Så lad os kigge på de her elementer. Øh, hvis vi tager sådan en arbejdsplads i Københavns Lufthavn, det er, ikke, det er jo ikke kun i København, der er også Roskilde, men hvad for nogle elementer er det, der udgør din og dine kollegers arbejdsplads? Jamen det er, det er, jo, en, det er jo en meget spændende virksomhed, fordi vi er en virksomhed, som, som, øh, som kigger på, hvad sker der om 30 sekunder, og så er vi en virksomhed, som samtidig skal kigge på, hvad sker der om 30 år. Uh, og det kan, være, det kan være en udfordring, kan man sige, at få folk til at både at kigge på, at der er et fly, der skal lande om 30 sekunder, uh, og så se på, at vi er ved at bygge terminaler osv. Uh, de skal altså vare i 30 år. Vi har uh, vores terminal 2, der, der, der blev færdig i, i, i 60, uh, så den har altså holdt i 50 år. Uh, uh, den ser ikke ud, som den gør. Det er udvendigt måske, men ellers gør den jo ikke. Uh, hvordan bygger vi noget, der er så fleksibelt? Hvordan bygger vi noget, der ikke står vejen for, for, for os selv på et senere tidspunkt? Mm. Så det er en virksomhed, der skal kunne rigtig, rigtig mange forskellige ting. Uh, vi skal både kunne sprinte og løbe maraton på samme tid. Mm. Uh, uh, uh, nu tænker jeg også på de klodser, der udgør, fordi når jeg tænker Københavns Lufthavn, tænker jeg, jamen altså, vi flyver, som du selv siger, take off and landing, men det er også Danmarks største shoppingcenter. Ja, altså det er jo det, der, der, der er så spændende. Vi har, vi har alle typer forretning. Vi har parkering, vi har butikker, restauranter, så er vi en masse BTB, altså business to business med vores luftfartselskaber. Vi har masservis af partnere. Vi har tusind registrerede virksomheder på vores matrikel, som vi alle sammen er partnere. Rigtig mange, som vi arbejder sammen med, men som vi ikke kan give ordre til. Altså dem, der håndterer bagage og så videre. De er jo midt i vores infrastruktur. De er en del af servicoplevelsen. Men vi skal jo have dem med os. Ikke fordi vi giver dem ordre, men fordi de synes, det vi siger er en god idé, så vi kan gøre den samlede oplevelse til noget super interessant for vores for vores kunder mm. og alle typer kunder. Og det er en meget sammensat virksomhed. Det er to infrastrukturer. Indtil krisen havde vi et investeringsbudget på 2 milliarder kroner om året. Det gør os til en af Danmarks største private bygherrer. Så den del er der også. Så vi skal altså også være eksperter i at bygge, udvikle terminalområder. Og det vi bygger er jo enormt komplekst. Altså, det er jo ikke sådan store halder, det er bagagesystemer og meget tekniske indviklede systemer. Mm. Så det er en utrolig sammensat virksomhed. Og det er også derfor, jeg tror, at jeg i hvert fald har kunne finde det interessant i 10 år, det er, at der er hele tiden noget nyt. Så og skal vi digitalisere, så skal vi indføre artificial intelligence, som vi har gjort i et række områder, som kører allerede og så videre. Der sker nye ting hele tiden. Mm. Og jeres betydning for, for Danmark som, som samfund, hvordan kigger du på det? Jamen, altså, den ser jeg, det er jo en af, en af de ting, som jeg finder utrolig motiverende, det er, at vi bidrager så meget, som vi gør på, på flere måder i men altså en ting er jo, at, at hele, vores, hele vores eksport, hele vores handel, hele vores kulturudveksling, hele turismen, som er et af Danmarks største erhverv, øh, øh, hviler jo i høj grad på, at vi har en velfungerende lufthavn med mm. rigtig mange forbindelser til mange steder i verden. Øh, hvis man måler det i penge, så er der nogen, der siger, at vi bidrager med, med, samlet set med, med noget, der ligner 100 milliarder kroner til, til, til BNP, og det er jo et kæmpe stort beløb. Øh, og rigtig vigtigt for Danmark. Så det, synes jeg, er, er utrolig spændende. Så har vi jo også en privat virksomhed, men stadig delvist statsarbejde, så vi bidrager også på andre måder, med ganske store indtægter til, til staten, øh, hvis vi driver vores, vores virksomhed effektivt. Så, så jeg synes, det, det, det, synes jeg, er utrolig motiverende, og så har vi jo store andre ejere, som er pensionskasser, så de fleste de penge, vi tjener, de går faktisk tilbage til, til, til pensionære. Mm. Det er sådan på det at Hvor bevidst er du om jeres rolle i forhold til de lokalsamfund, hvor i er? det er jo så Amager og København, og så er det, det Roskilde? Jamen meget fokuseret, fordi vi, vi ved jo godt, at vi er en virksomhed, som, som til tider er vælten. Vi, vi, vi udleder CO2, det ved vi godt mindre end næsten nogensinde før, skal jeg sige. Vi larmer. Vi larmer også næsten mindre end nogensinde før. Men det skal blive endnu mindre, fordi vi ligger jo midt i byområder. Så det er utrolig vigtigt, at vi har en dialog med vores omverden, og det gælder både på niveau af faktisk af helt lokalt, som du siger, på kommuneniveau, mm. hvor det jo meget drejer sig om støj og, og, hvad hedder det, og partikler osv., som vi hele tiden arbejder med at begrænse, men jo også på regionsniveau og på i højeste grad på, på kreds- og øh, som hvor der også er rigtig mange, der tager en, en stor interesse i, hvad det er, vi går og laver, og hvordan vi er reguleret, og, og, og, og hvordan vi får succes. Mm. Der er mange interessant grupper. Det er sige. Sige, du skal i dialog med. Nu var du selv lige inde på ejerkredsen, øh, fordi der er, ikke, der er jo ikke særlig meget øh, til, til de private investorer, hvis man kigger på jer. I blev børsudsat i 1994. Øh, hvordan ser jeres aktionærkreds øh, ud i dag? Vi har jo øh, to store pensionsfonde, det er ATP, øh, som er den danske, og så har vi det kanadiske Ontario Teachers Pension Plan, som kan man sige lidt svarer til en slags ATP bare i Kanada. Og så har vi staten jo, og, og, og til sammen ejer de øh, lidt over 90% af, af vores aktier. Så det er de tre store, øh, som vi sådan er, er i øh, indgreb med regelmæssigt, kan man sige, og som også sidder på vores bestyrelse, i hvert fald ATP og Ontario's. Og så har vi selvfølgelig Finansministeriet, som, som ejer af vores, af de statslige aktier, og dem har vi også en tæt dialog. Og hvor meget fylder den danske stat, når vi taler udvikling af Københavns lufthavne? Jamen, de er jo vigtige for os. De er mm. vores regulatorer, nu vil jeg ikke gå for meget ind i det, men vores priser til vores lufthavnsselskaber for eksempel er jo, er jo ikke nogen, vi bare selv kan bestemme fuldstændig, som vi vil. Der er noget regulering, fordi vi har en koncession til at drive lufthavnen. Øhm, øh, og så er de vores ejere, som er vigtige. Øh, de tager en, en tæt interesse i, at, at vi har den rigtige kapacitet, at vi udvikler os, som vi skal. Øh, så der er et, et tæt samarbejde, som jeg jo synes er, er godt. Og den danske stat har også spillet en rolle i, hvordan I kom ud på den anden side af pandemien. Hvis vi lige tager et nedslag på den, så startede med at sige, at det var 30 millioner passagerer i 2018, og du sagde selv, Thomas Volpe, at det har været en for opadgående rejse, siden I, startede i 19, altså, siden I gik i luften i 1925. Så havde vi øh, 2020, der kan jeg huske, at øh, jeg stod her i studiet, og der kom en pressemeddelelse om, at I var banket tilbage til 1970 i sne lige over de 7 millioner øh, passagerer. Hvad går der igennem dit hoved, som er direktør for, øh, for et, et selskab, hvor du siger, Hold op, vi er tilbage til 1970. Ja, og det var jo virkelig en værn, som så. For den mm. eneste grund til, at vi var tilbage til 70 og ikke til 60 eller endnu længere tilbage, øh, øh, hvad det var jo egentlig, at vi havde to gode måneder der i 2020, 20, januar, februar og noget marts. Øh, havde vi det vækst, så lå vi jo på... på øh, på omkring 5-10% af det normale antal passagerer. Det vil sige, at vi, vores omsætning forsvandt jo stort set fra den ene dag til den anden. Ja. Og det er en mærkelig oplevelse. Altså, øh, men jeg, jeg tror egentlig, at, at som jeg sagde før, vi koncentrerede os mere om det, vi kunne gøre noget ved. Der er nogle ting, man ikke kan gøre noget ved. Og det var jo det. Og så, du sad ikke og græd over de 10 år, du havde banket noget Ja, op, det har jeg, jeg selvfølgelig tænkt tilbage på, og tænkt, at det var da ærgerligt. Men, men det er jo, jeg er sådan en person, der tænker meget fremad. Jeg tænker ikke så meget tilbage. Selvfølgelig prøver jeg at lære det, jeg ved igennem. Men, men jeg tænker meget fremad. Nu står vi så, hvor vi står, og hvad er det for nogle opgaver, der skulle og der var rigtig, rigtig mange opgaver, der skulle løses. Men en af dem var selvfølgelig at skaffe, skaffe noget, noget likviditet, så vi kunne komme gennem krisen uden at, at skulle være afhængige af andre. Det lykkedes heldigvis meget, meget hurtigt. så altså, vi fik jo skaffet en, en kaskredit på 6 milliarder fra nogle, fra nogle danske banker. Her. Og, og det er jo det, der har bragt os gennem krisen, så vi ikke har skulle gå andre steder for at klare os. Og igen, da vi gjorde det, har vi nok tænkt, at det her kommer til at vare 6 måneder, men nu har det jo altså varet mere end 18 måneder. Men vi klarer os endnu. Og hvordan, her, hvordan ser det ud på bundlinjen, Thomas Volby? Hvad har det kostet jer de sådan helt de, de kolde, kolde Ja, det hurtige, de hurtige tal er jo, at det har kostet os en omsætning på i hvert fald 5 milliarder, og det har kostet os en bundlinje på, der, der, der kommer til at være i hvert fald 2,5 milliarder, før vi, før vi er færdige, og, og en, en gældsopbygning på nok noget, der kommer til at nærme sig 3 milliarder. Mm. Så det er jo store tal, og de penge skal jo på en eller anden måde betales tilbage, altså vores gæld er jo blevet øget med, med mere end 25 procent, og det er lidt voldsomt for en virksomhed som vores. Så, vi, så de penge skal vi jo finde et eller andet sted. Så det har, kostet, det har kostet rigtig meget. Nu vil jeg sige, at vi er så et sted, hvor, hvor, hvor vi nærmer os 60% af normal øh, omsætning, og, og, og der er øh, cash outflowet i hvert fald stoppet indtil videre, og det er et ret, ret, ret sted at være i forhold til februar, hvor vi tabte 150 mio. kr. om måneden. Mm. Hvis de skal ud og finde de penge, er det sådan en som mig, der kommer til at betale det via mit skattesystem, at I kan holde jer oppe i luften? Det tror jeg ikke. Mm. Øh, vi har jo ikke fået store mængder af statsstøtte. Vi er en privat virksomhed. Vi har i vidst øh, mulig udstrækning klaret os selv. Øh, så det tror jeg ikke. Men det kan godt ske, at de rejsende kommer til at betale en lille smule mere. Det er ikke ret meget, vi taler om, for der er heldigvis ikke så mange rejsende. Men, men det, det er snarere der, det kommer fra. Øh, øh, det er sådan, regulering reguleringen er skruet sammen. Du lytter til Millionærklubben Special, hvor vi stiller skarpt på Danmarks børsnoterede selskaber. jeg er Pernille Ingaard. Dagens gæst er altså Thomas Volby, topchef i Københavns Lufthavne. Thomas, lad os kigge lidt på jeres, jeres strategi, sådan helt øh, overordnet. Hvad er det for nogle elementer, I øh, leger med her? Øh, I vores strategi, som vi har sådan niveauet under vores, vores, vores mission, der, der har vi egentlig seks øh, hovedområder, som vi arbejder med som... Vi allerede havde på plads uh, inden krisen, og som vi lige nu har valideret og sagt, det, det er stadigvæk det at sig om. Det er klart, det indholdet kommer til at se lidt anderledes ud. Det er jo, Let's travel together to a better tomorrow. Let's travel together to a better tomorrow. Ja. Ja. Det, det, det tror vi egentlig rigtig meget på, uh, det har vi brugt lidt tid det på håber at sætte jeg, sammen. Jeg gør. Ja. <laughs> jo, men det er jo det her med, der ligger jo i det, at, at der er nogle vigtige ord, altså ikke er selvfølgelig rejsen, som vi spiller på, som jo er indholdet i alt det, vi går og laver. Hmm. Uh, men også det her, det er together. Altså, at vi prøver at demokratisere rejsen. Det, det har vi jo gjort over de sidste mange år. Det, det er meget nemmere og billigere for alle mennesker at rejse. End end det nogensinde har været før. Uh, flere mennesker kan komme billigere til flere steder i verden. Uh, uh, jeg ser personlig rejsen som en super vigtig ting, jeg har rejst ekstremt meget i mit eget liv. Jeg har boet 20 år i Udlandet. Øh, så, så jeg ser rejsen som et utrolig vigtigt og udviklende på alle mulige områder. Øh, så så, så det, det er jo det, vi spiller lidt på der. Og så er selvfølgelig det her med together, altså at vi skal have hele verden med. Øh, også dem, der bor tæt på os og dem, der bor langt fra os. Øh, og så i, i det her med Better Tomorrow, jamen, der ligger rigtig meget med, selvfølgelig skal lufthavnen være bedre. Det vil man jo altid være som forretning, en bedre kunderejse. Men jo også hele klimadelen, som er en rigtig vigtig del af det her med Better skal Tomorrow. Skal nok få lo Ja, men bare for at sige, at det her er jo ikke noget, vi bare lige har sat sammen på en eftermiddag. Det er noget, vi har tænkt rigtig meget over. Og sige, hvad, hvad betyder det egentlig, når vi siger, når vi siger det her? Ja. Så, så der ligger en del i det. Men hvad ligger der så helt konkret? For det er jo det der, altså hvad skal det ud? Hvad handlingen i det? Hvad er de strategiske klodser ja, i det Ja, de strategiske klodser er, er, er, er sådan set seks øh, øh, strategiske klodser. Den ene, det er... Det er det, vi kalder vores rolle i samfundet. Det er noget det, vi lige har talt om med vores, hele vores naboer, vores nabo, og så klimaet, som vi måske kommer tilbage til, men, mm. men det er en rigtig vigtig del for os. Så er det data digitalisering altså vi skal være mere datadrevne, vi skal have en mere digital lufthavn. Det har vi arbejdet på længe, kan man sige. Men, er det sådan, men, så om et år, så, så bliver det... Jeg landede i, i Kina her for to år siden, og der levede jeg med et ansigt, da jeg landede, og så var jeg tjekket ind. Er det Bliver det også sådan i Københavns Lufthavn? Det er, det er cirka, hvor det bliver hen ad vejen. Altså ja. alle de her teknologier, de kommer. Uh, mere touchless, det er kun blevet accelereret af krisen, uh, tydeligvis. Uh, men der er også rigtig meget omkring data. Vi har rigtig mange data, som vi kan udnytte uh, bedre, både kommercielt og i vores drift, uh, som, som vi først er ved at for alvor lærer nu. Altså som vi har samlet data i mange år så, og brugt dem, så altså, er der endnu mere at gøre på det område. Og det simpelthen. er en separat strategi hos jer. Er der, en skuffe, der hedder digitalisering? Der, der er en skuffer, der hedder data Data-digitalisering, ja. data og digitaliseret lufthavn. Så er det hele vores kunderejse, øh, øh, altså for, forbedringer og, og gøre kunderejsen endnu mere øh, behagelig for, for alle vores kunder. Det er både luftforselskaber og, og, og passagerer øh, og andre, øh, dem der parkerer osv., øh, at vi får en endnu mere sammenhængende, endnu mere seamless, endnu nemmere øh, og endnu mere digitaliseret mm. øh, kunderejse, som folk er glade for. Der er vi nået langt, men, men det tror jeg aldrig, vi bliver færdige med. Så er der øh, øh, det, vi kalder, øh, øh, altså hele øh, people-delen, altså øh, det, vi kalder competencies og, og skills. Altså, hvad er det for en innovation, vi gerne vil have i fremtiden? Hvordan hele den her digitalisering, øh, hvad hvad gør den øh, øh, ved, vores, ved vores medarbejdere? Om, så Hvordan får vi medarbejderne med på den rejse? Hvad er det for nogle kompetencer, man skal have om 10 år? Han, han den noget allerede, Thomas Volby? Nu tænker jeg også på, at den her pandemi, vi har været det sidste år, altså, du skulle kigge på dine medarbejdere og sige, hold op, jeg mangler lige... 20% mere, der kan være digitale, og de her, de skal ud, eller hvordan har det vil har det sige, ændret? det gjorde vi allerede inden, men krisen har i højst ja. grad accelereret det. Vi har også brugt krisen til at træne folk, fordi der var faktisk mulighed for at sætte folk af til træning, og så kunne de få noget af deres løn betalt af staten. Mm. Og det har vi faktisk benyttet os af, så vi har haft rigtig mange folk ude på træning, så det er faktisk en af dele strategien, hvor vi faktisk har accelereret en lille smule under krisen, lidt lidt uventet, men øh, med det så altså, det har vi absolut gjort, og det kommer vi til at gøre endnu mere af. Altså det er jo en udfordring for hele samfundet tror jeg. Nå, der ligger jo også en, altså efterud den de medarbejdere, I har er jo også uh, langt bedre end at I ud og finde nye medarbejdere, for det er jo ikke at jo ikke frit slag på alle hylder, når vi taler om nye medarbejdere. Lige præcis, ja, altså vi vi alderkvæstet altså, arbejdskraft. Jamen helt rigtigt, altså ja. for der slås alle jo, om den samme kan man sige, pool uh, af mennesker, mens, uh, mens uh, vi prøver at sige, vi vil faktisk rigtig gerne have nogen, der ved noget om lufthavnet i forvejen, og så vi hmm. gerne så de får de digitale kompetencer for eksempel, som der er behov for, eller proceskompetencer, altså før man kan digitalisere, så skal man egentlig have en proces, man kan digitalisere, så vi træner rigtig mange procespiloter blandt alle vores medarbejdere, så folk selv kan beskrive deres egen proces, og så begynder at digitalisere den, osv. Så, så, så det er egentlig der, det starter, kan man sige. Men det, det er noget, vi arbejder, har arbejdet på allerede inden, og, og, og, og som sagt, fortsætter med. Hvis mm. du kigger på dine kunder, Thomas Volby, siger der er selvfølgelig passagerer der skal igennem terminalerne, og så er der også flyselskaberne, som tager sådan de to store grupper. I din tid som som nu kan jeg slet ikke slippe det, <laughs> det er, hvordan har vi som kigger på passagererne, hvordan har nu ser vi? Fordi jeg er også dagligt bruger af lufthavnen, hvordan har vi ændret os? Æh, jamen egentlig helt grundlæggende har passagererne ikke ændret sig så meget. Det der ændrer sig, det er vores evne til at forudsige og leve op til hvad det er, I gerne vil have som passagerer, øh, og så indrette lufthavnen efter det. Så det der ændrer sig, det er den tid det tager dig fra du tager hjemmefra i nogle sammenhæng, men i hvert fald fra du ankommer til lufthavnen, og til du står øh, inde bag øh, security check, Det går betydeligt stærkere, og der er øh, betydelig færre mennesker involveret. Du går ikke længere hen, øh, hvis du har en kuffert med, så går du ikke længere hen og taler med en, der står bag en kranke, du stiller den bare selv på båndet og scanner den og kører den afsted det gør 80% i hvert fald med lidt hjælp en gang imellem med lidt hjælp en imellem men det er jo det, det der derfor ja. men de sparer jo penge for vores luftfartsselskaber. de har en mand til hver femte eller sjette mm. bånd hvor de tidligere havde en per bånd for eksempel så det sparer dem rigtig mange penge det er interessant at kunderne er også mere tilfredse langt mere tilfreds med den proces end de var med den gamle proces så det er sådan en typisk win-win kan man sige vi skal selvfølgelig investere i noget ny teknologi men det, det fungerer rigtig godt. For at tage et eksempel. Mm. vores, vores køstyring vi vil helst undgå køer, men kan man sige vores køovervågning og, og hele vores styring af flow gennem lufthavnen er digitaliseret altså, der sidder sensorer, du ser dem ikke, med de er over det hele vi kan se præcis hvor du er øh, og, og hvor hurtigt du bevæger dig ja. øhm, men er det, det vil sige, at du har fået vi, har I uddannet også øh, passagerer, så vi er mere selvjobbende i dag ja, og, og den, og den selvjobbende passager har generelt det gælder ikke kun i Danmark øh, har generelt en højere tilfredshed Mm. Folk vil gerne være, have styr på processen. det der gør folk nervøse, det er når de ikke har styr på processen. Så, så folk kan godt lide at have styr på processen, overblik. Og det er jo det, vi prøver at give hele tiden. Vi arbejder meget med det man kalder wayfinding. Det gør vi stadigvæk, altså er det nemt at finde rundt, enten digitalt eller med skilte. Så man kan jo for mange skilte, men der skal være de rigtige skilte, hvis man kan sige det sådan. Så arbejder vi jo rigtig meget med, og vi er også en af de hurtigste i verden til at få folk gennem security. Altså i, i 19, hvor vi stadigvæk havde 30 millioner passere, der var den gennemslidtventetid under 4 minutter mm. i security. Så, så det har vi arbejdet rigtig rigtig meget med også digitaliseret og optimeret den proces. Men Thomas Wold, de, pro de, de processer, de processer, der kommer igennem jeres lufthavn. Nu står vi her slut november 2021 og kigger måske ind i en, en næste bølge, en, en pandemi, hvor at jeg ved, hvad tror du der kommer en nedlukning til af Danmarks grænser? Er det noget, I har inde i hans øh, Det er absolut noget, vi har med i scenarierne. Mm. Øh, men samtidig vil jeg sige, at nu har vi jo set en række lande indfører nye begrænsninger eller restriktioner eller regler. Og der er jo ingen af dem, der er kommet med nye rejseregler. Mm. Øh, interessant nok. Og det øh, håber jeg skyldes, at folk er indset af rejser rundt, i hvert fald i Europa bidrager over ikke særlig meget til, til, til spredningen af smitten. Det sker inden for landene øh, i høj grad. Mm. Og, og i lufthavne og i fly er vi faktisk ret sikre. Øh, der er ikke nogen påvist i Europa, der er faktisk blevet smittet øh, i en lufthavn og fly. Det, det skal der som nok være, men, men det er faktisk ikke blevet påvist ja. nogen sted. <laughs> Æ, øh, øh, men der er vi jo meget omhyggelige øh, med afstand og med, med mundbind mm. stadigvæk osv. Så, videre. så, så øh, og jeg tror også langt de fleste lande har en interesse i at holde øh, den rejsen, rejsen i gang. Økonomisk, selvfølgelig. Øh, øh, ja, præcis. Ja. Så, så jeg, jeg, jeg håber, at, at, at, det, at, at de tiltag, der nu bliver taget, er meget mere faktabaseret, end de kunne være første gang, hvor vi jo ikke vidste, hvad der var foran os. Nu ved vi meget mere om, hvad skal der til? Hvor er øh, risiciene henne? Så, så jeg håber, at, at det bliver der ikke så meget af, som... Men det kan selvfølgelig være, hvis det, hvis det er hvis det bliver galt nok, øh, men det håber jeg jo med de... Men du føler dig tryg i det krigsberedskab. I har, I har jo været gennem møllen en gang, kan man sige, så sådan rent håndteringsmæssigt. Præcis. Mm. Og jeg vil også sige, at vi, vi arbejdede faktisk mindre, end folk måske med, tror, med scenarier. Selvfølgelig har vi scenarier, mm. men vi arbejder faktisk mere med at være klar til at møde, hvilken som helst scenario, der kommer. Fordi vi vidste jo så lidt om, hvad der kom. Og i vores verden er det jo også sådan, at vi skal også være klar til at komme hurtigt tilbage. Fordi hvis nu smitten forsvinder, og der lige pludselig er en masse passagerer, så får vi ikke nogen kredit for, at du skal stå to timer i kø for at komme gennem security, fordi der ikke er folk nok. Så, så vi skulle ligesom se på begge sider. Side. Så vi har egentlig arbejdet mere med agiliteten, altså evnen til at være klar, end vi har arbejdet med at prøve at forudsige, hvad der sker, Fordi det har vist sig at være umuligt. Og du er ligesom DFBS og den her Amazon, stop hver morgen og kigge på din, din forretning og se, hvordan skal den se ud i dag, og hvad gør vi i dag? Det er jo lidt eller den skuffe, vi er henne i. Der var vi absolut henne, og på ja. en række områder, også altså blandt andet med styring af passagerer i terminalerne, der har det været sådan. Men Thomas Wolby, når jeg snakker passagerer, så tænker jeg også mere, når de to, der hedder turister og erhvervsrejsende. Og det er jo de erhvervsrejsende, vi har talt meget om her i Millionærklubben i forhold til... til til flyselskaberne. Kommer de her businessrejsende tilbage i lufthavnen igen? Hvordan kigger I på det ude i Københavns lufthavne? Jeg tror, mange af dem kommer. Man skal huske, at rigtig mange forretningsrejsende er ikke bare folk med slips, der skal til London. Det er også rigtig mange af serviceingeniører og konsulenter og søfolk og andre, der skal ud og rejse. Det udgør cirka halvdelen af det, vi kalder forretningsrejsende. Mm og forretningsrejsen i vores forretning var cirka 30% i 19, så det er så cirka 15%. Så er resten altså mere, hvad man kan kalde normalforretningsrejsen, der er cirka 5% point. Det er sådan folk, der skal på, på, på kursus eller på øh, konference eller sådan noget. Og der er også Øh, siger branchen ligesom, at det kommer tilbage. Øh, og det ser også sådan ud, for at vi rigtig gerne mødes faktisk. Øh, og har I, I tal på, hvordan det har set ud her i den periode, vi nu har været nej, i? Nej, vi mangler ligesom statistik på det der. Ja. Øh, der er jo ingen tvivl om, at alt har været nede. Og når man er nede på 5%, så er det ikke til at måle, om det er forretningsrejsen leg. Altså, altså, det er jo, det er jo næsten nul. Øh, og 5% kan jeg sige, at dem, der rejste, det var folk, der absolut skulle på noget forretning, eller også var det folk, der absolut mm. skulle noget med familie ud og se en... Øh, en øh, så du skal ikke lave ændringer i, i, i din øh, virksomheder i forhold til, at passagersammensætningen måske kommer til at ændre sig? Det kan jo godt være, fordi der er ingen tvivl om, at når vi taler nogle forretningsrejsende og, og, og andre, så opfører de, har de forskellige adfærd, altså en forretningsrejsende vil mere bruge en lounge, mm. hvor, hvor en ikke-forretningsrejsende mere vil bruge vores restaurant osv. Så der kan godt være nogle ting der, men det er sådan mere måske en kommersiel mulighed end noget andet, uh, umiddelbart, uh, umiddelbart nej. Hvis vi så kigger på, på, på luftfartsselskabet, du har jo ikke nogen, du har ikke nogen forretning, hvis der ikke er nogen fly, i, i, i luften hvordan er de kommet tilbage her efter øh, krisen, altså der er jo noget med at man kan beholde sine øh, slots og det er altså ophed og nu skal man levere ind den situation den sidste år, hvordan har den set ud? Ja, det har været meget tæt dialog med vores kunder. Vi har talt med dem hver 14 dage stort set, også selvom vi har været nede på, på nul og, og sagt, hvordan går det? Hvad gør vi, når vi kommer tilbage? Vi har fået meget positiv respons fra vores, vores luftforskalskaber, altså dem, der var der før med, at når, når det kom tilbage, så ville de meget gerne tilbage til København. København har været en lufthavn, der vokset og en god lufthavn for luftforskalskaberne, hvor de som regel tjener penge. Så, så de vil gerne komme tilbage, og det er det, vi ser. Alle de kunder, vi havde før, de kommer tilbage og sætter fly ind. Og er også rimelig, synes jeg, fremme med at sætte fly ind. Altså, de holder sig ikke tilbage, de sætter fly ind, selvom der måske ikke er helt det passagerunderlag, de havde tidligere, fordi vi gerne selvfølgelig ind og markedsandel, og de vil gerne sikre sig, at, at, at de står stærkest. De sloten, skal vel også det, have et fly for at beholde deres afgangslot hos, hos jer i Lufthavnen, ikke? Ja, vi er ikke så slotdrevne som visse andre lufthavne, Nej. så vi har generelt plads nok. Så hvis folk vil, vil, vil komme på et bestemt tidspunkt, så finder vi så meget plads til dem. Og hvordan, fordi man kan også, der er jo nye spillere, der melder sig på banen i hængen på den her pandemi, og prøver at presse nogle andre ud. Hvor strategiske er I i jeres sammensætning af de luftfartelskaber, I skal have i Lufthavnen? Altså, vi har en strategi om, at vi skal have noget, til alle typer passagerer. Det har egentlig været det, var det, vi startede med for for 10 år siden, da jeg kom. Altså, vil, som sagde, der, der skal være noget på alle hylder. Om man vil flyve med Emirates eller Katar, eller man vil flyve med EasyJet eller Ryanair, eller, eller hvem man vil flyve med, så skal der være det udvalg. Det er ikke os, der skal bestemme, hvilket flyselskab folk vil flyve med. Det, det er ikke vores job. Vores job er at sørge for, at Danmark har den største mulige tilgængelighed, og det vil sige flest mulige ruter til flest mulige destinationer. Mm. Øh, og det er egentlig det, vi arbejder på. Og, og der vil være forskellige destinationer, som, som er bedst egnet til forskellige typer flyselskaber. Øh, og det er jo egentlig det, vi har sørget for, at vi kan give øh, passageren den oplevelse, som Lufthalskab gerne vil have. Altså SAS får, SAS' passagerer får den oplevelse, som SAS gerne vil have, og, Norwegian øh, øh, øh, for Men, men smid ikke lidt af på jer, når man hører en EasyJet af Norwegian, og, og den service, der bliver leveret på de forskellige selskaber, sidder du ikke og kigger lidt på den, og tænker, hmm... Der bliver ikke leveret ind her, eller der er ikke ordentlige arbejdsforhold her. Måske jeg skulle øh, gå ind, og vi skulle sondere lidt her. Jeg er altså klar, vi øh, rådgiver vores luftforselskaber mm -hmm. omkring, øh, hvordan det er at operere i Danmark. Øh, øh, hvis man kan sige sådan, for dem, der ikke måtte være opmærksom på det. Øh, øh, og det gør vi gerne. Det vil jeg sige, det gør vi mest øh, bag en dør, fordi øh, det er jo ikke sådan officielt vores job. Og jeg kan høre, øh, du ikke vil have mig med derinde ja. i det rum. <laughs> ja. Ja, det, jeg tror ikke, det, det er sådan ikke de store mm -hmm. dramatiske ting, men det er da klart, vi prøver at forklare... Øh, vores luftselskaber, hvordan kan de agere bedst muligt. Altså, Vi skal jo være en, en, en, en, en, en troværdig partner for alle. Uh, og det er jo et af de kan du sige, udfordringer, vi har, som jeg også talte om før. Det er en enormt sammensat virksomhed. Vi skal jo være, uh, vi skal jo være tilgængelige for alle Vi må ikke, Det står simpelthen i loven. Vi må ikke sige, at du kan ikke lande her. Vi skal alle kan lande i Københavns Lufthavn, ligesom i en anden havn eller et andet sted, mm. altså, hvor, der er, hvor der skal være tilgængelighed for alle. Og, og, og det vi fokuserer på sådan rent kommercielt, det er jo at være en, en, en, en, en god kan man sige, leverandør, altså en god partner for alle de luftselskaber, vi har. Og hvor står I konkurrencemæssigt, hvis vi kigger på Europas lufthavne? Hvor stærk er I, i forhold til Frankfurt, til London, til, til Stockholm? Der kigger vi lige nu på, hvor hurtigt kommer vi tilbage. Mm. Og de sidste to måneder har vi faktisk ligget rigtig godt. Altså, der ligger vi i top tre på det, vi måler på. Vi måler på lokale passagerer, internationale passagerer, og, og, og, og så Og faktisk, når på indrigs, der, ligger, der er vi nogle af dem, der ligger bedst. Fordi vi måler relativt. Til er vores jo bitte lille. Det er kun 4 procent. Ja, sige, der er heller ikke så mange, men, nej, der flyver interessant nok. Og så på transfer, det er jo det, vi mangler stadigvæk, fordi ja. de store langdistance-ruter er jo ikke rigtig kommet i gang. USA, Præcis, Indian. men det gælder ja. også de fleste andre. Så vi ligger faktisk lige nu rigtig godt. Og hvad skal der til fremadrettet for ligesom at hvad skal man sige, folde den position ud af, at I ligger rigtig godt i Københavns Lufthavne? Ja, der skal jo det til, at, at vi får åbnet verden, at man kan flyve til, til Kina til USA og til Asien, og i det hele taget komme rundt i hele verden, og at folk ønsker at rejse. Selvfølgelig er der en diskussion om, som du sagde før, med så videre, hvor hurtigt vil turisme komme i gang igen osv., og det, det ved vi simpelthen ikke nu. Men samtidig vil jeg også sige, at vi har jo, tilrettet vores virksomhed så meget, både på investeringssiden og omkostningssiden, at vi skal jo ikke tilbage til 30 millioner passager for at være en solid og robust og <coughs> profitabel okay. virksomhed, det vi kan klare sig med betydeligt mindre så, så vi kommer stærkere ud af krisen, end vi kommer ind i den, kan man sige. Det var også et af målene, at, at, at vi er en mere agil, bedre tilskåret virksomhed. Sådan, så, så, så det er 30 millioner, der er ikke det eneste selviggørende. Selvfølgelig vil vi gerne tilbage til 30 millioner per share, også mere end det, som planen var mm. inden krisen. Men, men vi kan klare os med mindre. Og Thomas Volby, hvad er det, der gør Københavns lufthavn lækker i forhold til blandt andet transfer eller businessrejsende? Vi mødes i København og holder vores møde, og så flyver vi afsted ind. Hvis vi kigger på, på London eller Frankfurt eller Lissabon, er der mange, der ligesom er samlet i, fordi der også under coronaprisen var lidt, lidt lettere restriktioner for eksempel? Jamen altså, vi er jo en del af et, af et system. Københavns mm. Lufthavn gør jo ikke det her alene. Hvis ikke det var fordi folk gerne vil besøge København her under turisterne, så kommer de jo ikke. De kommer ikke for at se lufthavnen, selvom vi gerne vil tro det. De kommer altså for at komme til København. Men det er sådan en vekselvirkning, fordi det er jo også sådan, lige så snart vi starter en rute til et nyt sted i Italien, eller sådan noget, så kan hotellerne jo se, at nu kommer der pludselig folk herfra. Det ved jeg jo, når jeg taler med dem. Mm. Så det er sådan en vekselvirkning. Men selvfølgelig skal der også være nogen, der gerne vil komme til Danmark. Og så skal vi jo sørge for, at det er nemt. Altså, vi har jo nogle luftfartskaber, som har mere end 50% øh, indbavn, som vi kalder det, altså folk, der flyver til Danmark fra udlandet, og nogle luftforskaber har det omvendt, de flyver 50-60% ud af Danmark, så vi gør et nummer ud at sørge for, at vi har luftforskaber, som har forskellige roller, øh, øh, sådan så, så vi får mest muligt ud af det som land, og den største mulige tilgængelighed. Så er vi en, en, en, et, et rejseløstendt land, øh, heldigvis, så, så, så danskere vil gerne rejse, det kan luftforskaberne jo godt lide. Så er vi også et land, som, som er heldigvis er rimelig velhavende, så de kan som regel tjene penge her. Øh, så er lufthavnen meget effektivt. Det kan løfte også godt lide. selvom vi egentlig er et, et højomkostningsområde. Så så har vi meget effektiv lufthavn. Vi gør rigtig meget ud af at det er nemt for luftfartsselskaberne og at de kan få flyene ind og ud enormt hurtigt, fordi det betyder utrolig meget for luftfartsselskaber, om de kan flyve for eksempel fem med fly om dagen eller seks ture med fly om dagen. Og hvis de kunne er fritid omhus som siger. Jeg. Ja, præcis. Ja. Og hvis de kun er 25 minutter på jorden, så kan de altså nå at svinge flyet en gang til. Mm. Ja, og, og vi har betyder... også en stor del af fragt, præcis. Så, vi, så vi, vi gør rigtig meget ud af at og gør nemt for, for vores luftfartsselskaber og effektivt. Øh, og det, det kan de godt lide. Øh, så ligger vi geografisk godt i øvrigt. Og det vi også godt kan lide, du er selv ind på det på par gange, Thomas Volby, det er, fordi I gør jo også en del på det, det er bæredygtighed. Øh, og der sviner I jo i den grad i luften. Altså hver gang der suser et, øh, man kan næsten se, der bliver skrevet klimaaftryk i den der hvide linje, der er efter øh, flynet. Og hvad gør I på det område? Vi, jeg håber, gør, nu. vi gør rigtig meget. Nej, altså jeg ja. synes, vi, vi som, som andre brancher, der, der udleder øh, CO2, jamen, så har vi en opgave at løse. Jeg vil gerne sige, at, at luftfarten står jo for et eller andet sted mellem afhængig af, hvordan man regner, 2 og 4 procent af den samlede CO2-udledning i verden. Så, så vi er ikke faktisk ikke den største sønder. Vi er meget synlige øh, sønder, kan man sige. Vores årskreft, de overskrifter, vi får, er nok større end det, vi egentlig gør. Men det synes jeg ikke er den vigtige diskussion. Den vigtige diskussion er, hvad gør vi så ved vores del af det? For det er jo vores ansvar. Ligesom øh, transport, andre transportformer skal gøre noget ved deres ansvar, energiproduktion skal gøre noget ved deres ansvar, og gøre, så, så fremdeles. Så det skal vi også. Så, så det er egentlig det, vi fokuserer på. Og der prøver vi at gøre rigtig, rigtig meget. Vi har sat nogle mål om, at lufthavnen som sådan skal være emission. Vi er CO2-neutrale allerede i mm, dag, men vi skal mm. være emissionsfri i, 30, i 2030. Det tror jeg også, vi bliver. Øh, øh, I hvert fald næsten, næsten, øh, øh, hvis ikke 100%. Øh, der er sådan nogle ting, som at vi har jo brændbiler. De har ikke opfundet den elektriske brændbil endnu, så vi skal lige have, have, have, nogen, <laughs> have løst nogle problemer i mellemtiden. Men ikke det som det, det, det tror jeg nok, vi når. Og så har vi jo været med til at sætte en, en målsætning for, at hele luftfarten skal være øh, øh, emissionsfri i 2050. Mm. Og det er en stor udfordring. Øh, og der har vi jo været med til sammen med blandet SAS i Danmark at sætte os i spidsen for det arbejde via klimapartnerskaberne. Og foreslået en model, hvor... hvor vi gør to ting, som er lidt anderledes, end måske de har gjort nogle andre lande. Det ene er, at vi vil sikre os, at der er en produktion af bæredygtige drivmidler, altså det vi kalder SAF, Sustainable Aviation Fuels, eller Power to X, som det også bliver kaldt. Mm. Og så vil vi også være med til at sikre, at der er en finansieringskilde. Det forslag, vi har lagt på bordet, er, at vi laver det, vi kalder Luftfartens Klimafond, hvor vi opkræver et beløb fra hver passager. 30-50 kroner måske, øh, som faktisk er nok til at dække prisforskellen mellem øh, fossile brændstoffer og så grønne brændstoffer. Og det er det, vi vil bruge de penge på. Hvis vi med 30 millioner passagerer øh, øh, tager 50 kroner, hvis vi siger det, øh, per, per passager, så kan vi i Danmark samle næsten 700 millioner kroner sammen om året som så vil gå direkte til den grønne omstilling. Jeg tror, vi er en af de få brancher, som faktisk har komme med et forslag til regeringen, som er både, hvordan vi kan løse problemet, men også, hvordan vi kan finansiere det ud af vores egen branche. Det er også derfor, vi tror ikke på, på, på passagerafgifter, altså hvor staten opkræver et afgift, fordi så ved vi ikke, hvor pengene går hen. Men vi er med på, at grønne omstilling, det koster penge og at det skal branchen det er med til at betale. Så det bliver lagt på billetten? billet. Hvad var? Så det bliver lagt på billetten eller et mm. bidrag man så skal give ved siden af, kan mm. man sige på en eller anden måde, men jeg tror at de fleste i hvert fald i det her land, kan godt betale 50 kroner for så at være med til at sikre at vi faktisk flyver grønt. Det er jeg ikke så det er ikke så vrangt for os. Altså, en kaffelat i København koster næsten det samme. Den koster 50 kroner. Jeg kommer lige derfra mm. og er stadigvæk i chok. <laughs> Præcis, og det tror jeg så, så det tror jeg godt. det tror jeg godt, at gerne folk vil. Det hvis vi er om. Det siger de også når vi spørger dem. Så det er faktisk vores men det vi går rigtig meget op i, det er, at de penge, vi så samler sammen i den sammenhæng, sammen med luftforskab og andre aktører, de skal gå direkte til den grønne omstilling af vores branche. Det skal ikke være noget, der så flyder et andet sted hen. Thomas Voldby, godt til at runde mig af med den situation, som pandemien har skabt, fordi nu står vi her i slut november, og vi ved ikke rigtig, hvad der venter os her fremadrettet. I regner ikke med, at det bliver lige så slemt, som det var i første bølge med nedlukninger og diverse ting, Men du sagde jo indledningsvis, at der er nogle ting, der er blevet skåret fra i den her øh, proces, eller I startede med at sige til jer selv til det første krisemøde, hvad skal vi lære af det her? Hvad har I lært? Vi har lært, at vi kan, som virksomhed blive betydeligt mere agile. End vi jeg ved godt, det er lidt et slidt ord, men altså, det er jo den her let på toghed. og vi er en tung infrastruktur. Hurtig og fleksible. Hurtige og fleksible, er ja. lige præcis. Og det, vi kalder hoppe fra to tu til tue. at det, det kan vi godt, og det har vi lært noget af. Og det skal vi bevare, når vi kommer ud af krisen, at vi ikke vender tilbage til, til tidligere tider, som, som jo var, vi gjorde mange gode ting, men vi har også fundet af, at der er ting, vi var kan lidt gøre endnu bedre. Vi var, vi var tungere, end vi behøvede være, i hvert fald. Ja. Øh, så er det klart, at hele vores udbygningsplan, den skal vi jo revurdere nu og sige, hvad er der egentlig behov for, og hvad er der ikke behov for. der er terminal 3, øh, der skal udbygges. Der er terminal 3, der skal ja. udbygges. Det projekt, det fortsætter, regner vi med, men det er jo blevet udskrevet fem år. Der var, var mange andre projekter, som vi har lagt i skuffen. Hvornår kommer de tilbage? Så har vi jo, altså hele vores digitalisering og procesoptimering har vi faktisk ikke skåret ned på under krisen. Der har vi faktisk lagt lidt til, mm. fordi vi siger, at det, er altså, det er jo et af til at komme ud af krisen endnu bedre. Så har vi kigget på vores beslutningsprocesser, den måde, vi har arbejdet på tværs på. Det har vi altid lagt meget vægt på, men der, der blev folk presset endnu mere sammen, mens vi var i krisen. Hvordan kan vi bevare den, den hvad skal man sige, evne, sammen med vores partner, som vi siger, det er jo ikke os, der gør det helt, vi har rigtig mange partner, vi skal være opmærksom på og arbejde godt sammen med. Så har vi, det sidste del af vores strategi, som jeg ikke er noget at tale om, det er det, vi kalder nye indkomststrømme altså new revenue streams, og der har vi jo et stort projekt på gang, som startede lige, da krisen ramte, nemlig et joint venture sammen med Netcompany, hvor vi jo har investeret over 100 millioner kroner hver så det er ganske stor forretning, vi går ind i der med at bygge systemer til andre lufthavne, Også til os selv, er det er klart, men også til andre lufthavne. Mm. Det tror jeg kan blive rigtig, rigtig mm. interessant. Og det har vi faktisk holdt fat i og investeret i hele vejen gennem krisen. Så det er en af de muligheder, der ligger fremadrettet? Det er en af de muligheder, der ligger foran os, som som tror tror kan blive superspændende. Mm. Så hvordan har du det i maven her i dag, Thomas Voldby, når du kigger ind i, i den efterår og vinter, der ligger foran os? Jamen, jeg har det egentlig okay. Altså, jeg ved godt, at, at vinteren og efteråret, eller især måske perioden op til, til påske kan blive lidt hård. Men, men som du også sagde før, det har vi prøvet før. Vi ved, hvad der skal til. Vi har rettet os til. Vi har et system, hvor vi, vi kan forlænge verden med breder øh, tre uger gang. Øh, og det er vidderligt det, vi gør. Øh, og og det skal nok bringe os igennem den periode. Og så øh, ser jeg frem til, at vi når foråret, hvor det bliver lidt varmere igen, og hvor folk gerne ud at rejse. Og vi forhåbentlig får åbnet Kina op på et tidspunkt. Øh, øh, og USA er jo, har jo heldigvis åbnet op, og, og, og folk finder ud af at rejse den vej. Sådan så vi kan få øh, tilbage af at sige, 80-90%, så er vi rigtig, rigtig godt på vej. Så jeg har det egentlig rimelig okay. Og nu står vi jo i Millionærklubben, hvor vi til taler om aktier og investeringer, så hvor langsigtet investor skal jeg være, hvis jeg er aktionær i Københavns lufthavne? Jamen, jeg tror, du skal være ret langsigtet. Altså, vi har jo allerede en relativ høj øh, evaluering, kan man sige, og, og, og den er ikke faldet ret meget under krisen. Så folk, må man jo sige, tror på, at, at, at der er en fremtid i lufthavnen, og at luftfarten har en fremtid, det tror jeg også selv. Så jeg tror, at man skal være langsigtet, men jeg tror også, at, at så kan det være en, en god forretning, fordi jeg tror, der er stadigvæk, en milliard kineser en og en milliard indre, som ikke rigtig har været ude at rejse, og de vil gerne ud at rejse. Jeg tror, vores, vores største udfordring, det er at få konverteret det til en grøn rejse, sådan vi kan rejse med god samvittighed. For rejsen i sig selv er en rigtig god ting, og der er rigtig mange folk, der gerne vil rejse mere. Hvor langsigt er du selv, Thomas Volby, i at sige, okay, nu, nu, <coughs> nu kan jeg gå igennem Københavns lufthavn og, og mit, virk, mit selskab, og, og nikke og smile, og nu er alt godt igen, og vi er på rette vej. Ja, men det tror jeg, det, det håber jeg faktisk at til sommer, Mm -hmm. så, så står vi der, hvor vi kan sige, at nu, nu, nu spiller tingene, som de skal. Vi, vi er på rette vej, og vi har fået en virksomhed, som er skåret til den virkelighed, vi er i. Vi kan ikke rigtig lave om på, at der har været en, en pandemi. Vi kan ikke lave om på, at, at, at der kan være, at der er nogen, der rejser mindre en periode, men det vi kan gøre, er, at vi kan sikre os, at vi er en virksomhed, som passer til den virkelighed, vi er i, og kan være både profitable og, og dygtige med vores kunder osv., og, og udvikle også i den, i den under de omstændigheder. Thomas Volby, tusind tak, fordi du var med i denne udgave af Millionærklubben og gjorde os klogere på Københavns Lufthavn, og det har været en fornøjelse, og vi krydser fingre. Og selvfølgelig også tusind tak til jer, der lytter med og på genhør.